А чого бракувало тим брудним свиням, що послали на смерть безневинного Миколку з Луганська? Можливо, любові? Ну, принаймні, до батьківщини. Нелюбов перетворює людину на прокаженого із дзвоником на шиї. Його чути всюди. І його дзвін – Знак розбігатися для решти. Адже любов такому нещасному потрібна лише як мета, до якої він мусить іти в повній самотності. Іти довго, безкінечно і ніколи не зупинятися. Гадаю, на мені також висів цей дзвоник із пересторогою «Не наближайся, уб'є». Я був лише шукачем, подорожнім. Не міг залишитися в жодній оселі, яка траплялася на моєму шляху. Я вже не мріяв про славу. Ця юнацька маячня вивітрилася з моєї голови. Я захопився іншим. Почав вчитися. Завів купу нотатників та тек, куди складав цікаві вирізки з єдиної іноземної газети «Таймс», що продавалася у кіосках. Перечитав купу книжок, на які раніше бракувало часу. І от зараз, збираючись залишити містечко, яке прийняло мене, я відкрив свій щоденник і перед тим, як спалити його, вирішив дещо перечитати. Треба звикнути до життя на верхівках гір, щоб глибоко під тобою звучав жалюгідний лемент про політику, про егоїзм народів, необхідна передбачуваність до того, щоб існувати в лабіринті та самократний досвід самотності. І далі вже моє. Ніцше. Вартий поваги хоча б за те, що з його антигуманістичними та антихристиянськими ідеями погодиться лише меншість. Знаючи це, він усе одно залишився собою. Співчуття розносить заразу страждання за певних обставин, Співчуття може призвести до втрати життєвої енергії. Навіть якщо в Бога є пекло своє. Це любов до людей. І знову моє. Спробую записати, про що думав сьогодні вночі. Ніцше. Його філософію можуть розуміти люди, котрі звикли жити на верхівці гори, відсторонені, за його словами, від балачок та егоїзму. А сам він, як чоботар, сварить Канта, прагнучи до першості. Кожен смертний, якщо він за своєю природою не філософ і не здатний узагальнити реальність, шукає свого філософа. Спочатку я гадав, що мені подобається Ніцше. Він і справді подобається мені до певної міри. З його ідеєю аристократів духу та рабів, засудженням святенництва. Але Ніцше вітає буддизм, тому що це радісна релігія, спрямована на турботу про власне тіло, здоров'я. А мені це – Огидно. Мені не цікаво серед радісних людей. Я давно вже прожив найголовніше, і тому мені так тяжко вдавати якісь емоції, кривлятися поміж інших, ніби клоун. Знову цитата. «Любов – єдиний останній шанс вижити». Я... «Лізо, я не пам'ятаю тебе. Біблія, не кляніться. Ваше слово нехай буде так або ні. Все, що більше за це, від лукавого. Не судіть, аби вас не судили».